مختار مولیدون کو مولانا عبدالباری سے دورہ تفسیر و قرآن دا چورسی نمبر کی په سپتوپا محلنات رجزائی مسجد کی بار سجت 2009 نو کی سجر سدید ملاویدو پتی اچا تایی اشاہ دی توہید سنت تیسد اینڈ سیڈیز مارکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازانی دی نین چوک جانگیر آراد سوادی پروپرائیٹر انوارشیر توہیدی موبایل نمبر زیرو صلات و السلام بادشاو فیسلی بیکولی عبادت خانه کی ناس ده دو جگر مار رالا قدیوال راقا اختل اواغی خبری دا چی پا دیوال راقا اختل داود علیہ السلام و یریده مدیو تی یریگا موی لا تخف یریگا مستان نقصان لنیو راغلی خود دو جگر ماریو هغه جگر سوا ازدخلو علا داودا کلا چی دی داخل فلف په علیہ السلام داود السلام فَاذْكُرْ مَعَنَهُمْ نَبِيّ رَشَادَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَبَيْنَا قَالَ نَذِي وَرْتَ لَا تَحْفَمَيَ رِيغا خَصْمَانِي ذُ جَغَل <سؤال> مَارِي مُنغا وَبَغَا بَعْضُنَا عَلَى بَاعِظِينَ زِيَادَتَئ کَلِ بَازُ زَمُنگَه پَبازُو یَنی مونږ کِیولَګې دَلَپ پبل زیاتې کړه وینې فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ کَی سَلَو کَ زَمُنگ مَس کِی پَها کَ وَلَا او زیاتې مَکَوا وَهْدِنَا إِلَى صِرَاطِ السِّرَاطِ او خَی مونږ دَلار برابر هغه سدا فیصله سوه ا ګړه پس کې دا چې ان نهذا اخې دا زما وړ دی دا یو وي دا مرو دی وي لهې سوتېڅونه ناجاان د یو کمسل ګډوری دي وله د دو د ګړی بچ د و نااج لهېڅېڅونه نا جاان د د یو کمسل ګډي ديلی نااجتون داتون او دناې ګډړ یو کاله نو دی ما ته وي اک فیلیا د یومال ل راکه پهاز ځنی ف او د غلبه کړی د په ما باندې په خبرو کې دداخل نه چالکه د ما دی یو د کاره ثبتې جوړ کي داما سره یو کم سل دی نو څخ سرهې مصروب پریم او د یوماللا را کوي ید په ما سیتی کوي نو کاله و د او سلام لکه المهکه د سلم کړی د پتا د سوال نه جاتی کا تو غښلو د ګډورستا اللهاج چې یو ځ کې دپلو ګټرو سره دخ دا زیې کړهدي په ان كثيررم من خولتي ک کن ډیر زیات د شریکانونهله یفغې بعضو همماله بعضین زیاتې کوي بعضې په بعضو اللهنا مننو مکه کسان چمانې راړو پهامالیات عملیو کنی کو هوقلرم ما هم دا ډیر لږ دي وزن نه دا وو دومانکه دا ته موږ به دې ته نوک څنګه دا پتاو لګیدل وای کله چې داوود علیه السلام دا فیصله وکړ او یی د وړو جګړمار یو بل توګه دلح او د خنداشو ابس غیب شول هغه بو چې وای دا خو جګړمار نه وو دا خو زمایم ده هند به پر الله ملائکې علیه کلی نی نه فاستغفر ربہ بخنه وخت دختل ربنا فخررا کن پر تو صدقون کې او انا باور او ګرځیدا الله تا الله ته راوګریدې د څ غخته ګنا کی غنا نو کړ خلاف اولاشه او بس او بی کرام په خلافه اوله هم خفه کېږي د دې هغې استغفار غفاروي د زړه د بوج لری کولو دپاره هغه خغانان ختممولو دپاره او دا یو تجربهو کوي کله چې په سړی باندې بوجي د یو دروت شریف او دی مستغباراره چې دا شروع کی نو په منډو کدن نه غبوجلله ختم. نه بخ غښه د دی دپاره. دا جګړمار سو دا څه او دا امتحان پسې نو دې ځای کې یو کیسه کیسه لکه ها کیسه دا دا وی دې داوود علیه السلام یو کمسل خزیمین ها داوود علیه السلام په فوج کې اوسړیو چې دا غي وا خزرا داوود علیه السلام یو ورځ کور ته خل او بره ها دا غا خزېل عمله د چولی ده نو دې پیډه رجا تاسو شي ویل کیده دا سره یو په jihad یو طرف ته کمانډر کوي لګا هاډلو اپسرال ده په بیا جون جو دی جو راغلی دی يا خداه ومکار بیا نه کی یو له بل خوایو لګا بیا جون دی راغلی دا کی څگر نه دی همیشه د پاره داسې غونې دغه کوي کنه د بایته له دی وسرو یا ته چال ته ریکارډینګ غړې ده ټول د کتلې دیار سو او یې په بل طرف ولي کنه شهید شوی وی دا الله حظ سو کوئی بغپلې وته وی چې اګيله تلاق ورکه بځبه پنيږه کم نداګه وی الله په امتحانو کوي دا ملایکې راولېګل وای پوجې داود عليه السلام چې هو هی ما خوځي ته کړې ده ما یو کمسل خزي وی همادي یو نم چدنو د دې یو خزي ته میچل جوړ کړو خدا خبره غلطه ده صحیح مطلب د دې چې څرګر کړي نو هغه دا وی وې چې داود عليه السلام حاکم دې فیصله کوي نو دوه اړخو طرف خبر اوري کله کله یو خبره خبرو او کی او هغه سړی ته ظاهر کې مظلوم ښکارا شي د بل ناړو تپوسونه نو کې فیصله وکړي نو الله داوود علیه السلام ته چلو خدای چې داسې بنه کوي چې کله هم فیصله کوي نو خبره به دوه اړخو طرف اوري داوود علیه السلام په یو طرف فیصله وکړا به میرا چې داوود علیه السلام رضا شپه تقسیم کړو راځي یو رز بے فیصلہ کولا یو رز بے نکولا پا غرز بے خالص عبادت کو روجہ بے وا یو رز بے روجہ نیولا پا یو رز بے کوجاو اندائی یو رز بے فیصلی کولی یو رز بے نکولی پا غرز بے عبادت کو دعوت علیہ السلام اللہ امتحانو کوئی گورت حاکم خلیفہی کی دیش استاد عبادت پر از دیو سڑی فیصلی تاجتی نو تو بسکے وین نو یا دکه سیم مطلب دې بلی کې چې داوود عليه السلام, السلام. یا خو فیصله وکړه بغیر دبل طرف د خبرې دا ورېدونہ د امتحانو او یا دکې امتحانو چې داوود عليه السلام می کله چې عبادت کې مسروفاونو داوود عليه السلام می چې یو ټيب درځي د شپې نه داسې نتي ریږي چې زمما کور کې څوک عبادت د الله نه مدا په امتحان راغی او بل دې کې اشاره دی, دی طرف ته هم چې نفل عبادتو بها غینا غورو به تر خبره دادا یو سړی د مخلوق حق کې فیصله کوي نو قضا کول فیصلی کولو دا لوی عبادت دے پا نسبت سرنفلی عبادت تا نو دا غی امتحانو ادا نوری خبری غلطی نی دا دیو جنا حضرت علی رضی اللہ عنہ یو قول ذکر کئی علماء شاہ غبہ فرمائل قال علی رضی اللہ عنہ من حدسکم بی حدیث داود علیہ الصلاة والسلام علامہ یرویہ القصاصوں جلتتو مئت و سید وهو حد الفرية على الانبياء علامہ آلوسی روه المانکی امام قرطبی تفسیری قرطبی کی تفسیر خازم امام بیضاوی دارنگے تفسیری مدارک و بیتولو دا روایت ذکر کړل دی علی رضی اللہ عنہ چې زیادہ ته دا کیسه بیان کړا چې کم دا چې سر ذکر کوي داؤد علیہ السلام بارکیں وہ یذبے جلته میاتم وسینا یوصل شپیتو دورې به و همو وین وہ وی ادا زادہ د دروغ جوړولو په انبيي کرامو عليه السلام نو چې څوک دا کیسه کی کوي چې دا چل شو دا ټول علي رضی الله عنه ول پکارل چې یو سره شپې ته دوری پیوخیږي نه دا خبره غلطه وا صحیح به خبره پکې هم دا چې دا د الله د طرف امتحانو انما فتناه چې موږ امتحان و داودو داوودو که کداو د علیہ السلام انما فتناه چې موږ امتحان کړو په دا فاستغفر رب و نذبحنا واختدرفل ربنا اخر راکیان پریو تسجدکون که وعناب او راو گرزید اللہ تا فغفرنا لہو ذالک و منگ دا تبخنا اکڑا دا دی خبری و اینه لہو اندنا یکینا دا دا پارا فغفرنا لہو منگ دا تبخنا اکڑا چه دا کم سیز دا بخنا گوختا یعنی بوش پراغی تکلیف پراغی اللہ یا غبوش میتنی لری کو و اینه لہو اندنا یکینا دا دا اندنا زمانگ سر اللہ ظلفا خام خ وخسنما اعب او خزایدوا پسایدین په دې باندې قرانونو کې سیدی دا هي په هرر را کې ان و اناب باندې لا ګولله خدا غلطه ده بلکې سیده پد کزايده او حسنم اعاب سیدا ز ختم شي داړو به ايت موي دا بل موي نو کسړې په مسكينو حسنم اعاب باندې بسيده با کوي کته ده په دې مخ کې ايت باندې سیدو کړه نو ده په ځيمه سیده پاتو شو سیده نه شي نو سیده په پد کزايده پکاري یاد اودو اودو علیہ السلام ان جعلناک خلیفتا فی الارض تمون غرذولے خلیفہ پدې اسمکه کی نو تحقیق کا شه پرشی په پدې دې کې ولنټه केली کله دی چې تمون غرذولے پدې اسمکه کی خلیفتا خلیفہ نو تحقیق بس هغه بیا وې بیا دې سړې یې ګنلاسې چې هغه دریا کوزه کې باندې کړې انو بعد مطلب سو دا ټوله خبرې د دې کې د پارادایچ د اودل السلامه تخلیفې فیصله دي کېنو تحقیق کوا بلا تحقیق فیصله مکا احکم بین الناس بالحق فیصله کا په مزه خلقو کې په انصاف ولا تطبیق الهوا دا بيدارم کا د فایس او ځلکان سبیل لله غنی نو خطابه دي کی د لارده الله نه فاحش بیرنا کارشه دین ان اللذین یذلون عن سبیل الله یقینا کسان چې اوړی دلار لارده الله لهم عذاب شدیدون ده ده پارد عذاب سخت بما نسو يوم الحساب پس بب داغی چده ارکل ده بما پس بب ده نسو يوم الحساب چده ارکل ده رزد حساب وما خلق نصماء والارد ندی پیدا کنی من اسمان از مکا وما بینهما وحقا چده ترمند ده باطلا بیکارا ذالک ظن اللذین کفرود ده گماند کافرون فويل اللذین کفرود من اندارا حلاکت دے دے کافر و دے پارا دے اورا امنا جالو اللذین آمنو دے زجر منکرین دے قیامت تا امنا جالو اللذین آمنو آیا منب اگرد و آقسان چیمانے راولے دیں و آمل الصالحات یا عمل اکڑے دنیک کل مفسیدین فیلاردین پشاند فساد کے ان کو پزمکہ کی امنا جالو المتقینہ یا منب اگرد اوپر ازگار کل فجار پشاندنا فرمانو مطلب د آیت سلیم مخکې چې لاسمان او اسمان موږ کوم بیکاره پیدا کړی او دا ګومان د کافرو ده چې دا بیکاره دي بیا الله وی هلاکت د کافرو لپاره ده اورا او اوس الله وی موږ به مؤمنان او کافر یو شان نکو اشاره ده اثبات د قیامته والمرادو انه لو بطل الجزاء كما يقول الكفاروا لَسْتَوَتْ احْوَالُ و مَنْ أَصْلَحَهَا وَأَفْسَدَهَا وَاتَّقَى وَفَجَرَا وَمَنْ سَوَّى بَيْنَهُمْ كَانَ صَفِيْهًا وَلَمْ يَكُنْ حَكِيْمًا تفسیر مدارک وې او اېدا کم سړی چې دا خیالي چې قیامت نراځي او عملونو بدله نه ملويږي نو په صورت کې هو نې ک او بدل فاسق او فاجر دا یو شول او څوک دفاع سکو فاجر یو برابر ګرځي نو کانا صفيهن دا کومکلې وخيار نه دي اشاره دسته تا چې د قیامت نه انکار کوي نو کومکلبې دا وخيار نه دی کتاب عن الله الیک مبارک دا دلیل وهی او ترغیب د قران دا یا کل مندی بدر کې بصرا دي پرېزګاری په بصرا دي وی کتاب دا یو ډیر کتاب دی انزل نا لے کا مونږ را لې مباره کو د براک نه ډک ړهشي دی سره راغلی دی لیت دب برو آياتې د دپاره چې د سووج کې پایتونونه د الله کې واللییت تذ کاره الباب او د دپاره چې نسیت کابولکیا خاوندانډقل لیت دب برو آات چې سووج کې پایتونونه د دی کې الله مابنی کثیر د حسې پسې ر یمه اللهقوللزي کر کوي و والله ماتهدب بررووه به حف ې حروې و عضاتې حددو و ان تدبر آیای اتباعه اتباو به قرآن ہیں کی سوچ سے وی والله ما تدببررو ہو به حې حروف سړی یادی زنان پ پو کویں و دا تدور نه دی یں خو چې ددې پلی معی اوقب حدونه دې ځای کویں اوس تدرو پایتونو کےصدی وی انما تدبو آیای ہیں اتباو د الله پایتونو کې سوچ د دی اعتبا ده سره د عمل نه چې عمل دی کوي نو بد کا سوچ دی یا اللهلی یت کارهلو ل الب او د دپاره چې نسیت کوبولکې خاندان دااکل او هنالی دا د سلیمانه دا دومه ابتلا د سلیمانه سلام زیکر کوي او به خمونږ د او د سلام ته سلیمانه لسلام نه املب دو ډیر خندا او داغ ې بتون ځې کي یو سبتې داې ډر خند نه اووااب دې ورا ګرځېدونکو الله عطا ایزور رضا علیه دایې دریم سی یاد ذکر کئ چ هر وخت به جهاد د پاره تیار اوسېدو او تیارېدو جهاد به کولا دا غي یو نمونه ذکر کئ او ایزور رضا علیه کله چې پېښ کړي څلپد بلا شی په ما ذکر کئ اصاف فناتو کرا اسونا اصاف فناتل زیاد اصاف فناتو پدروخ په اولاله سنا ال دیا د وکرا سنا پدروخ په باندې اولالو او سنا یو یا اصاف فناتو باندې کې دن کې سنا اوګدو سټون والا او تیز اسونا معنا دا چې ډېر کارا مضبوط او بهتري سناو وقالان اوید اني تو حب الخير ما مينه کړي له مينه د مال سره ان ذکر ربي دوځي د می دوځي د ذکر در په دا د یاد دا رب دا ان پا مانا دا من اجلیه دیں امام بخاری ذکر کئی آن ذکر ربی دا وجه دا ذکر دا رب زمانا مطلب داده دی مال سر من ذکر کم که دا زمان دا د ذکر ذریعه ده پدی ذکینم جہاد پکم اوین حتی توارت بالحجاب دا اسونه اس تر کتلی تردیج شول په پا پردو کئی اس چمندو ای تیزو ای بیچ گنی پورته پور اې دې منډاکلا منډاکلا دړې سي آتشي تر دي چې په دړې کې پټ شول نو حکم یې ولي ګ وريدو عليہ دا پاس په ما باندې دا یې منډیو کته یې په یو طرفی وزغلول کسا سو خیالي دا سوکټ یې غلی نه را ساتیره او تربیت له ور کوي نو په یو طرفي بوزي په بل طرفه راوړي سليمان علیه السلام یې راوی ګرځوي فتوفک مسم بسو کې ولا چېله سرې رال په سټو د کې په پډو دغ واللانا کو په سټو دغې ک خلک ایام کتهبی رارحمهله هغه اصل به باتل پرستورت کوي د بدی نه سووفیا نه دي د ډیر بدي شي پهی چې شروع کی که نه وجه وجه دا د چې بیل مشیخی دا شانومان با چا سبوی چې بیل مشیخی کې نو دا کو فری بست دی د علم شیخی ڈر ناکا رشے دیں نو دیدے کیا غیزان لے استدلال کوي خڑنبے دا آیت حل کون یو ہو پدی کدہ تفسیر بیانیں وی مطلب دا آیت دا دیویں کہ سلیمان علیہ السلام اصون از غلول از غلول تردی حتہ توارت بالحجاب چنور پٹ شوی دا شو ہو ہوی ردو آلی یا اللہ الله یا اللہ دا نور را وپس کون نور را وپس شو موزگو کون او را اسو نو باندې شروق لای فطفه کما صحم بالسوق ولا ناک شروق کړه چې دا غي پنده او سړونه په وحل په تور باندې وحل شروق کړه وې دا ولي ویا رب ددا دا دا موس کذاشه دا ټول لاله لومه اسی تاسو نه تبوس کوم یو سړی چې یو سروي اله نو کوم زین اله لایي ها سروي خلک هم مړاینه شروع که کنه او بوخ کې نهر به اعلان دی غون دی او قران شروع کړی داسنه فطفقا مس هم بیسوک پاندونه شروع کړا ولی سليمان عليه السلام ظالم و سو و دې مړای کیه واه ذکر کوي باسه خلق والله علم حقیقت اشتاو کنه و دې مړای کی اورق دی چې ګل هغه کټس نه دی بیا په درد نه کویږي اگر کسا پکې دې بیا په درد نه کویږي او چې نه دی نور بدن کټګې نو لا خډیرلې تکلیف دینه سليمان عليه السلام ظلم کوو دا غلطه ده دویم د مصحن معنا تور را خپل چا کړی ده دا د لغت نم خلاف ده نشوروش چې لاس را خپل پسټونو ده دی او پندو ده دی دا عادت ده د خلکو چې ساره په دې ځای باندې پلاس سره خغنی نسو کوي چې دا په سليمان عليه السلام یې جزبرا غلی وکړا چې په سړي جزبرا شي په ځان نه کوي نو دا پیران نوې پمنګم جزبرا شي امام قرطبی رحم الله په سخرت کړی ده درو کوي او د دې یو خبر وروسته مر روانه د دې درو غوي هغه دای کی تفسیری خاص یو ناشنا خبره کړی ده هم چې دا پدې جزبری دا بل څه چلی نه نه جزبره اتله وي پدې جز پصلیمان علی السلام جزبره غلیو نه پمنګم جزبره سي پصلیمان علی السلام څه جزبره غلیو معلومه یا لاله پدې سي جزبره سي و من ځنه کپړې شلو عجیب جزبدا ما له ورځ قربانین وکاو او بیا وای کوئی جزبا پدې کم درهږي کې تجربه مو کوي یې نرمه او یا بروازې کولی دي لپاغي پی جذب راځي او که بهر زمکه یې کنه کودکانی مودکانی به پراتی به جذب نه راځي ای فتو فی کما سم بیسو کوا دا یو مطلب شو دا یو امتحان ولکد فتن سليمانا موږ امتحان نداد سليمان علی السلام صفته لا ذکر کړه دا یا خاصه فتون ذکر کړه دا ابتلا نو ابتلا سوا ولکد فتن سليمانا موږ امتحان کړو په سليمان علی السلام او الگینا علا او غرزوله موږ د پ کورسای جاسدان یو جوسا سمانا او بیا د راو کرسی د الله تا د سین پهانو په ری کې خلکو کسی جوړی کړی وي سليمان علیه السلام سره یو ګوتو ګوتما وا چې هغه بچولې وکړنو داږي په ذریعہ د حکومت نو یو ورځ سليمان علیه السلام ته د غسل کو هغه ته روکه اغه پیریان اومنده نژیریان اومنده نو یو غټ پیریلی ورکړا یی چې د شیطان لور کړا شیطان جاو گو تواچول د سليمان علی السلام شکل له جوړ شو ا سلیمان علیه السلام راغی هغه گو توا سره وکړنو خلکو تم سليمان اختیاری دی نو راغی په ګور ځای کې نو حکومت شروع کا سليمان علی السلام نارسه پاتوشي بادشاہي او تر دې چې وي خدمت دی پاتوشي دا شیطان به بیا د سليمان علی السلام بیا نو صاحم ته وی وئی بیا دا والسلام ویلا لیو مئی والا سره شو میان بینیو ول وسره هغه بولا دراز یو مئی ورکاو وئی دی شیطان نا وئی بدنه دا غوتو دریاب کی غور دده چیو دریاب کی غور دده مئیو پړه هغه مئی وئی دی سلیمان علیہ الصلات والسلام مزدوری هغه وئی دا غن میانو خدا هغه مئی السلام لورکو کی ټول سمي ورکو لیشا پدی پسی بداسي دی پدی پسی بداسي وې سليمان علی السلام دا غمه یې کونه کوه پرای نه څو هغه کې غوتمه براته و ویاک کده یې زما با چای دیاراله بیا هغه قوت کی واتولاله بیا بادشاه تاسو ټوکه خو نوې دا غلط ده بالکل دروغ دی تمام مفسرین په دې باندې رات کړي نه نو یې جسدن مراد وې دک تش پیرو او دا شیطانو چې کوم د سليمان علی السلام په کرسی ناشو سو سو کوې د جسدن مراد سليمان علی السلام بخلله دې چې دومره بیمار یو جساب به صاحب وروته لکه امام راضي رحمه الله دا ذکر کړی دی او یو حدیث دې باب کې کی ذکر کیږي مفسرین ذکر کوي چې حدیث شتا خو هغه د دې آیت تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه لري خو به هر حال یو واقعدا او صحیح سند سره ثابتدا او بل سر روایت په دې ځای کې نشته دنو دوی وځينا علما وایي چې به تر دا دا چې د ځان نه تفسیر کول نه بددا به تر دا هغه قصد دا او وې د سليمان عليه السلام جهات سره ډیر شو کو مخ کې سره ربتم نه د سليمان عليه السلام jihad سره شوکو سرلی سور لی به ساتلا وېدا غصل بي بياني تقریبا اویا یا شپې ته بي بياني وي او د نور وینځي نو سليمان عليه السلام قسم کو سليمان عليه السلام بي لاطوفن اللیلتا وې ځبنن پښبا پد ټولو بي بيانو ګرزم او مالبا الله دې ټول نه اولاد راکې او دا ټول به مجاهديني او ان شاء الله التهرفل څو زماره بعد یان رااله هغه ویله یو نیمګړی ټوټاراله دی دی بیا بیا نه پیدا شوی وا دیو کم څلو اړو حمل نو راغله دا هغه یوي حمل راغله او هغه نیمګړو نو یې تاغه بدن رالود سليمان عليه السلام مخ ته کی خو سليمان عليه السلام پوښو چې دا امتحان د الله وو دا اوس حدیث ده صحیح نو په دې مودودی سه خپه دی هغه یې درسن غا حدیث دی یو شپه کې پسلو بیا نو ګرځیدل توبه توبه توبه دا دلاوی د کوم غاړي دي اله ګړو می دا حکل راخلا دا سنت او په اووی اووینځا چې پته د تو ولګی د پیغمبر کارونه دا پخپل ځان معنی مکه یاس کا پیغمبر بس الله ربولی ذات دا غلک ټیم کې برکت واچي دې کې لس کار دی دیم شیخ القران رحمه الله لنا شیخ عبد الجبر سے بخپل تفسیر کې مطلب د حدیث ذکر کین او یاغه د فرمایل چې د حدیث مطلب داتو فن لیلتا زبدا نن شپینه پدی بیبیانو ګرځیدل شروع کوم دا مطلب نو جګینی پدی یوش په ټولو بیبیانو سره ملاوي ګم اوس خبره ختمه وی اراده کي ليو خدغا ټيم کې جسر ټيم کې دا الفاظ ويل ان شاء الله تنهیر شي بهر حال کده د غشبینه ابتدای او کپه د یوش په ټولو سره ملاوي دلوي دا دغه معجزه ولا کس څنګه ایته نوري معجزي وی, دا دا وی. دا. دا دا. دا هوا د چا تعبیدا ایريان د چا تعبیری دا غو تخ هوا باندې روانو مرغانی په دابیو بد دا معجزه دا یو معجزه دا موجزوالا. وا حمل رانق صرف دیوی بی بی راغه اغم نیم ګړې والا قد فتن سليمانا موږه امتحان کړو په سليمان عليه السلام فالقنا ل عرشيه او ګرسو له موږ ته په ګرسای باندې جسدن یو جوسا ثمنا ابد ير او ګرزی د الله ته قالو سليمان عليه السلام رب اغفر لي زمرب ما طبخ نوكي وهب لي اوراكي مالر ملک انده سي بادشاہي لا ينبغي لاحد من بعدي ینی مناسب دیوط د پاارروو زمانه باشاولې واړی دا د موجزی پهطور ان ګتل وحاب بشکله تی ورکون کې پهخرنا له ریحنومونږته بیکی وه د ل تجریبی بیاری چې چلی دا په حکم د روخواان په نرمی سره ه سو سواب چر ته چې بې یعنی کم ضای ته چې بد د ګرسدو ارادهوه هوا اتابی وه. و الشیاطین او مونتابیکړو دلارا شیطانا نو پیریان کُلل بننا این هرنګ آبادے کونکي و غواسن غپی وهن کین آبادے به کو د دریاب نه به ولا ملغلری و اخرین نو سنور پیریان نو قررنین فل اصعاد چا غبتل لشو پسندیرونو کی چا بسر کشی کولا هغه بیرانی ولا تڑل وین نو پیریان سړی نیول لشو تڑل لشی دا با اوسه باز خلک وای کنه مونږه بنداونو به شک ته بندی او ظلم او دی. او به ډېر خپکه دروغه داوی کوي و هیڅ هم نېک کړه او موږ پیریان بندو موږ دا کوو موږ هغه کوو نو یو سړی کو وظایف وکې نو پیریان بیا بندو لسی علماء ذکر کړی دي حضرتاسو کوي کینو ام ظلم او سیاستیدې بس د قران او د سنت دم پمري زوې عذيبه ته ان انشاء الله هاو دین باندې دی چ ډېر ګران کار دی دښمنی پر سره غسل لینو یا هاذا طاعونا باب شاهی اوتابیکول د پیریانو او د هوا عطا اونا نا ورکړه زمونږ دا فمن نوت احسان کوا او امسک یا اساروا بغیر اسابین بیسابا مطلب دا دی کچاله سورکې او کسي اسارې یا پرې پیریانو کې کم ته ازادای او کم کېره الله تعالی ته مکمل اختیار دین او ان لهو ان عل ظلفا یقینن دته زمونږ سره مرتبه او حسنه مآب نو خزید او پسای وازګر عبدنا ایوب, ایوب یاد کا بندزم ایوب علی السلام دابرې مواکیع د ایوب علیه الصلاۃ والسلام یاد کا بندزم ایوب علی السلام اذنه د ربهو کله چ आवाज وکړ بل رب تا ام می مسنیه شیطانو چې رسول دې ماته شیطان بنسب بنسړې والے واذابینو تکلیف دزړو سړې د بدن او تکلیف دزړو دزړو والے سو د تکلیف سو ایوب علی حتر لسکال بیمار دی یو خوزه دا چهاغه ولا دیر زیات خدمت کرده دیم یو رضی دا چه تا تلیبا واپس چلا تلا لارک با... یو حکیم ناسته طبیبو اغا تاوی کوئی ارز ما ده ده خدمه خواه ان بیمار ده علاج بیونه که کوئی ولی کوئی سه بیماری دوی دا او دور وقتو شجی بیمار ده و علاج بکم خوی شرط دهی کوئی سه شرط دهی کوئی شرط داده چه کل ده خشی انا یو الہی و توخذ سیوا ده الله انا چته و دا په نوم باندې څه شي الایین سب ورکای یعنی د شرک دعوتی ورکو نو بس هغه ایسو نبی د ایوب له السلام خو اقرار نو کړی چا دا سب کو سیویلی نو به حال رالا او الحمد لله خبرو کله جاري او حکیم ناسو غره ته داسې وي اوس تی حکیمه او تاسو سره خیر فاحی کله کله پداتیو کين واسي نار اوغوني کارو کوي هغه به جنو سنور نور سي دغه په وطن نه پوي کله اثر داسره ازي کنه وي را د دوايين مرقم فوګر دي د پاره د وظيفه وبند دا دوايين دا د تعويزون د خلک وي ګورسمره خسرړي دي د دوايين دا د وظيفه م در کوم هغه وظيفه کله بدورخي کله سي او کله سي او تعويز کي کله جبريل لي کلي نو موږ یو ملګری خبره کولای چاله یو مولا تعویز لیکلو چې وی ګلام کونه پکی فرعون نمرود حامان شهدا دای پکی لري او د فرعون په دغه کې لیکم غاړي برکت راغی چې تا ولدا غینه تعویز جوړ کړي نو به هرحال <سؤال> کله کله سړې په خپل خیر او شر نه پويږي او کلی خیال نه نو دا د ایوب علیه السلام حضرت جرا له ایوب علیه السلام به خبره کوي چې دغه سی یو سړی خبره کړي ان ایوب علیه چې حتی ته دوره پټون لګی د شيطان دی کاته داغه خبرته راغيخه وو یيګه زو خدای روح کړم کنه نن دا بس لخته و هم یي دوره وخت دی ما سره تیر شته تا تر اوسه شیطان نه انسان مانی چې کله پریشانی شي کنه نو په مزغول زای نه بیا نو دې فورن په خبره نه پويږي پوي شو ایوب علی السلام دې خو قسم وکړه خو زکیم ګنا نه وا الله رب ال عزت داغی د خلاصی یا ترکیب سو ایوب خو خدای شیطان هغه تکلیف دت کو نو الله <سؤال> رب العزت وہی راول کله ایوب علی السلام د غټین کې دعا وکړه چې الله اوس د شیطان تنه پیدا شو ایوب علی السلام ته الله یې خطاوهه د دې ځای کې به وبر اوځي هغه ولانبه ظاهر به دی روغ شي هغه اوس کا دنه نه به دی بيماری ختم شي او خدید وهل دې قسم کړې ده بي ګنا ده کایسلخت وی نو دا بي ګنا ده د دې څه نو او کني وهې نو تابانی د قسم کفاره را دي نو صلیخترا اهلا ټولی او بانډل کا غوله پیوزل اخلاصي کا تسمديم پوره شه دابم د تکلیفه بچي وي اورګوز بریج لکا و خپل اخبار نو هاذا مختصل بارد دا دا چینه دلام بلو یخه هاذا مختصل بارد دا چینه دلام بلو یخه او شراب نو دسکلو یي جسمه نکلا نهانه کوٹھنا او پینه کو, کو جواهر القرأن معنا کړی د خيستو بهترین معنا دیځه باندې هم بیر بیا څنګه تو بیا سو وګورې الله ته اوږه زړه ریګلیک راکاسوګه کانای اخبار اوچاوی وګړی غوی ما زل الله ما زل الله دوی دي دغه وګوراو دي دا بسا باقي عبادت دې ته دې عبادت تو لا کیښان نه دي دې ځان نه دولګه بغګیږي ټولې بغګیږي پیر سے بسره دګری او سره دمریدان وګړي هدا نه استدلال کړی امامي امام قرطبي رحم الله بیا په کې پات رات دا تاسو درو اوحبنا له اهلهو ورکم اندلر اهل دادا فمثلو مو پشاند دی ماهم دادی سرا رحمتا مننا دو وجد محربان ایز موند وذکرال اولیل الباب او دیکی نسیتو دا کلوالو دا پارا فخبی ادی کز اخسان واخلپ اخفل اس کی جارو یو جنبت دلرگو فذربی نو اوہا پاقیبا نخفل خذا ولا تحنس او کسم ممتوان انا وجدنا صابران موږ مونږ دل او دل سره صبرناک ډیر دی صبرناک وو ګره په خپل بدني تکلیف برداشت وو بدني تکلیف برداشت وو الله ډیر صبرناک وو وځي کله خذب شیطان هغه خبرو کړو نه بي صبر لړوي زګج دد الله رب لذه کو ډې ټین کې بي صبر نه کړو صبر نه وکړي نه مالاب دو ډیر خ بنداو انه اواب دی ورا ګرځیدون کله آتا وکړه عبادتنا ابراهیم او اسا کو یاکوب داسل رم واکیا به ابتلاع فا دگنو انبیاء علیہم السلاة والسلام حالات دگنو انبیاء ہو یاد کا بندگان دمگا ابراہیم علیہ السلام حساک علیہ السلام یاقوب علیہ السلام قلل ایدی چی خواندان دا عملو والعبصار او خواندان دا علمو چین علمی همو او عملی همو انا اخلصنا هم منگا غرکڑو دی خالصتن پا خوی خالص سره ذکرت دار كي يعدون لدي ده قرساني الله ما ولده چونتيا ورکدوا غر والمي ورکدوا چونتيا ورکدوا كاخرت بيعدوا فإنهم اندنا لمن المصطفين الأخيار يكناً دا طول زمان تنزمي لمن المصطفين دغره قدشو الأخيار أو ده چونتكدشو نو بيهترونو المصطفين ده چونتكدشو أو الأخيار دغره ده بيهتر خلقونو واسكور اسمه هيلة واليساء وزالكفل یا یعسائیل علیہ السلام الیاسا علیہ السلام او زلقفل رحمه الله وکلم من الاخيار دا ټول له بهدار خلقونه هاذا ذکرون دا ډیر له نسیت دی یا هاذا ذکرون دا بیان د دې انبیاء او اسی مشان دی هاذا دا کوم چې د دې انبیاء تذکره او ذکرون ډیر ازی مشان بیان دی ډیر بهتره خصه بیان دی فَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ جَنَّاتِ آدَمٍ چې جنته نه مشغराई دي مفاتحات الله هم له دروازو څخه د دې د پاره دروازې داغې متقینین فیها د دې متقیا له جون کی باغې کین یذون فیها بفاکهات کثیرتین غالی بدی پدی کې می وړین وشرب او سیزون د سکلو فاین دوم قاصرات الترفین دا دیس اغا بای بند اونکی دا, دا نظار دا سی بی بیانی بای چه بند اونکی په دخبرو نظارو نو پخاوندانو بل دا بنا گوری اطراب هاو همزولو هاو همزولی بای دی دا دا دا مینیو دا محبت خبری دی دا دا انسان دا چاسرمین این آغت تا گوری بالقانا زیم دا چه مین پا همزولو کرده رای ها ازام ها تو آدونا لیوم الحساب دا حقن ایمتو ته سرهواده کولی چې د پاه د رې د ساب د کتابه نه لریکوونه دا د بش زمونګه ما له هم من نهفاده کشتهله خلاصیدله دا بلکې سمزی کرد دی د ځای نهیت نمبر چون ساټ پورې تخویف یوخويزی ک کوي حذا دا بلکې سمزی کرد دی په ان نه ل تو هغ نه د پااره کاره ځای د واپ دی. ورا یو د انبیاء ذکرو هغه یی بارکی جهاز ذکرون دا ډیر بهتر نصیت دی او دې دې کې ته شازا اشاره وکړه دا یو بل قسم ذکرم ورا کنه سرکښو لپاره ناکاره زايده واپس ایدین هغه کوم ځای دی جهنم جهنم دی یسلوانه دنکی باغیتا فبی سلمها ده دربد بسرا ده جهنم هاذا الامر هاذا خبره دادا فَلْيَذُوقُوا هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ ذَٰلِكَ عُسْقَىٰ حَمِيمٌ غَرْسًا كَنَبِيذٍ زَوَيْرٍ فَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجًا أَوْ نَارٌ عَذَابٌ نَدِيٌّ دَرِيٌّ بِشَأْنٍ قِسْمًا قِسْمًا هَٰذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَّأْكُمَ دَيوډل د نن کیدون کی سرس دا سنا لا مرحبا بهم ندي خوشالي پري انهم صال النار ديوډل د نن کیدون کی ورتا كشران او مشران د پیرانو و مریدان چه اوڑت وردن نکی گی اللہ رب و لزد وی چه دی با پیو با البد رد وی قالو نوائبو تا دا کشران بل انتم بلکه تاسو لا مرحبا بکم ندی خوش آلی پا دا پیران دا مریدان ندی دی پیرانو تا بوی چه لا مرحبا بکم تاسو باندی خوش آلی نئی انتم قدمت موحولانا تاسو رامخ ککڑو منت دا بدا مرونا دا قصد تاسو دا لازم من په به اصل قرار مناکار زايده دا تاجهنم ډیر ناکار زايده پاتې کیدو دي قالو نو وای بذک شران ربنا اعزم رب من قدم لنا هذا چا چر مخ کیکړی دي موږ د دانا کاراملنا پزيدو عذابن غیفن ور کدل عذاب بچن فناری پور کی قالو نو وای بذ ما لناص بیمغلرا وقالو وای بذ ما لناص بیمغلرا لا نراري جالن کینو موږ اغسړی ونعوذهم من الاشرار من بشمیرل د شریانو نا من به شری جوړ کړه له ما شرائر الا تصنس کړه هغه وننخاری او اتخذناهم فخريا ايا موږ نیولې دوی په ټوکو حمزا غطانهم الابصار یا کګی شری لاغین سرګې زمونګه یا خودی دوزخ کی پراتري واکې د شریانو همږه نیو نو او یا موږ جوړ چا تا خپل گول او وی فنم بل ځای دی ان ذلک حق یقینا دا خبره حقا فخاصو اهل النار یا غل ددو زخانو قل تو ایا دا دا و توحید او تفریط ما قبل چا قل تو ایا اننا منذر زیم یراون کی و ما من الہ د بند گئی الا الله مگر یو الله ال واحد یود القهار ذور ور رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زم کی دین مما بينهما او دهغه تدری تر منځ دی ال عزیز الغفار ذو رور دی وبخم کړي ول هو انا با انا عظیمن تو اوایا چې هو انا با انا عظیمن خبر لوي یعنی هاذ الذي انبأتكم به من كونی رسولا منذرا وان الله واحد لا شريك له دېدا اوایته هو دا ما چې کم خبر درکو چې پیغمبر يم او الله یو دی نو انا با انا عظیمن خبر دې دی انتو من همو رزودا تاسو یعید دین ایراز کون کی مخڑا ان کی ما کانا لیا من علم بالملع الالا دانفی دیلم غیب دی نبی علیہ السلام نا نشتر مالا رسیلم وچت مجلس از یخدسیمون کل چلی خبری که یو بل سرا ملیکی کارونه تکسیمی مزی سوی ما تپت نشتی این یوحا الیا ما توحی نشی کولی الا انما انا نظیر مبین مگر دیو جنا چې یرا ان کے اخکارا اننما کې لا مقدر دی الله لما ا نه نظیررو مبیين ځکه جز میرهون ک اکاره ځکه ماته ووه کول شي اسکالله ربدوقلیل ملائی کتی د ځاینا اخره پورې اخې د دي صورتته پهديې چې کرکي بیای جز د ملیکو اس کاالله ربدو قیل ملائ کتی کله جوثرب ملیکو ته اننی من تون نه دا کوونکم د انسان د خاور فإذا صوَّيتُ كل جسد برابر کملرا وانا نفخت فيه من روحي او پوهه هم په دې د روح زمانه وکال له ساجدين پري وزيد د سيدا كون کي سجدل ملائکة نو سيدو کله ملائکو کله هم ټول اجماعنا پيوزل الا ابليس مگر شيطان ونکړه استكبر هذا تکبر وكانا من او دې د کافرونا قالن اوي الله يا ابليس اولانتين <مانا> دا دا ما من ا ابلیس نہ امید د رحمت د الله نه او نه امید زماده مهردانای نه ما من ا ک سشی منک دی انتسجد د سیدی کولو نہ لما غجات خلقت بیا دیا شما جوړ کله و مخبلاس استکبرت تا آیات تکبروک ام تا من لا الین کہیته دلویو نہ بل اختیال وی ک تکبر د کڑے دی قال نو دو ویانه خیر من هو زغوریم بدنا خلقتنی من نارین ذی پیلا کله نو اورا خلک ته من ته او ددي پیدا کړی د فَخْرُجْ مِنْهَا قال او الله فخررج منها اوضددينا فإنکه ررجم طیرټلی شوي فإننه ل کلتي پهتاب لانتزما خلال یومدين تر ررض د قیامته قالنه د ر زمااربه ف انزرني ما له محلت راکه الله یوم بعاسونه سرغې رض پورې چې خلک بې بیا عندما يتحدث في المحلات في الهوم الوقت المعلوم في الوقت المعلوم قال نعوى الله رب لذات قال نعوى الشيطان فبعزتك تسمدي استعب في عزته لأغوى أنهم أجمعين زدو غمراكم دا طول زدو أولاد بطول غمراكم إلا عبادك منهم المخلصين مگر استعب النقان دين خالص كلي شوين قال او الله ې تهحقفل الح زهحم یا ف الحکو د خبرهه ک ده یافل الح زما قسم رختیا دی والحق کا کوو او زه کوواحق کوو او حق خبره کومله امله ان جهنممه واللهله امله جهنم زما د پخپل ځان کسمی چې زبه ډهکومه جهنم من کستانه ومن او دا وچانا تبیاکا استا تابداری اکڑا من هم دا دی انسانانونا اجماعین دا تولونا زو امام قسم کرده ده زمان قسم رخ دی که تاسونا بجهنم دا کوم ند بل جانا قلت او آیا ماس الوکم آلئی من اجرین زنو غالم ستاسونا پا دی حسن از دورین وما آنا من المتکلیفید او زنیم دا دروغ جلون کنا دا زن ننجلون دا اللہ پیغامده کئی منائی نوی منائی ان هو الله ذکرلهلمین د د دا مګر نه ید دپاره د مخلوکاتو وله تعالمون نه خا مخ به پوهشي داسو نه به په حقیقې حال د قرآن بعد د هین پس د لږې زمانې نه اوآ چې د کمې خبرې اطلا در کړی ده ددي پته به د توولږې لږ وخت بس او چې مرگ راغ نه بیا به ته په امتیازات د صورت. دا صورت ممتاز به حالت مخصوصه د داوود علیه السلام حالت دا حالت د داوود علیه السلام امتنان امدهاند د داوود علیه السلام هغه زیکره پدېږی بیم دا صورت ممتاز به حالت د سلیمان علیه السلام بیم دا, دا صورت ممتاز به ابتلا د ایوب علیه السلام چې باغ ابتلا څنګه او هغې خلاص څنګه شو او بل دا صورت ممتاز دی په جګړی د دو زخیانو باندې بسم الله الرحمن الرحیم پول الکتاب من الله العزیز الحکیم حقیم زمر مر صورت دی ترتیب کې او کمسل احتم او په نظول کې پښتن دوستان مه پس د صورت سبان نازل شوه دي مخ کی صورت کې مخ کې خبره را روانه د نفي د شفاعت قهرين او باهري دلایل پېښل سورۃ یاسین کې بهاقیت او صاحب یاسین ذکر شو سورۃ صافات کې عاجزي د نه کانو ذکر کړه صورت صاف کې امتحانات ذکر کړه تماي ول ټوله ختم کړه دا ټوله تمای ول بالکل کثی کړه ختم کړه داولین دا غي سوو نو په دې صورت کې دلته کې دا غي وځه دا ټول کمزوري دي نو په دې صورت کې نه کېد شرک فل عبادت دي کړې په غنو طریقو سره مطلب سره دي دای بچلیا بارک یا عقیده تعالی دې زمون شفاعت کولې شي نو بیا بیا د بندگی کولې عبادت وکاو نہ د شفاعت نہ د شرک فی عبادت کی پدی صورت تھی بےمح کی ویلیو بے ان هو الا ذکر للعالمین ندیدہ قران مگر نسیت د ټول مخلوقات د پاره نو دی صورت کی بیا صداقت د قران ذکر بل بلمح کی صورت کی واقعات د انبیاء ذکر شو چې د لایل نقلیه نو دی صورت کې دلاله عقليه ذکر کوي پدہ کی داوی او داوی یک دی فابو اللہ مخلص اللہ دین دعوت صورت صاحب الذلہ مخلص لله الدین دې آیات کې ذکر دا چې بندگیه کېوازه ده الله او کین خلاصو سورته سورته 3 ځبه باب شلم آیات پورې دې درڅنګ 30 پورې درم 40 سلورم تر 62 او 3 تر اخرې د سورته او په اولنی باب کې صفات د قران دعوه توحید هرط مشرکانو او ترغیب به اسلام ته او دلیل وحی ذکر کئ او آیات تخفیف او بشارت ذکر کئ د منن کو دنا منن کو دطاره اول کې صداقت د قران تنزیل ال من الله رالی گل کتاب د طرف الله نبی الله عزیز الحکیم چې زورا ور د حکمت وال دی ان انزلنا ال کتاب مغرا علی گلا تا تا کتاب بل حق دے بارا ذحکار او کول دا حق پابو د الله بندگی خاص کا الله لا بندگی وک دا الله مخلص الله الدین خدا سی حال کی خالص کہ انکی دی الله تخفل بنا اخفل بندگی علا و ابراهيم لله الدین الخالص الله لا دین خالص بندگی خالص الله لا رداد الله حق دین والذین اتخذوا من دون الله اولیاء اغه خلک تہ نیولی دې سیادت الله ننور مددګار نو دې سو ی معنا بودوم الا یقربونا ال الله زلفا موږ دې بندګینه کو مگر دې لپاره چې نیځي کې موږ الله ته مرتبه کین زلفن پنځي کې وله سره امام قرطبی وی رحمه الله دې جواب سورته احقاف ایت نمبر 28 کې براشي چې الله وي په خوانو خوند غچل کړو چې اغه وي موږ به الله ته نزدیکی او چې ګل په عذاب راغنو د عذاب نه بچ نه کړو هغه الله ته نږدې کول خوري خبره ده دیتن پا کی هم پا کی کی ان الله يحكم بينهم الله بفصلو کیدایتان منزا فيما باغه که هم فيه اختلافون جلی په اختلاف کوي ان الله لا يهدي من هو كاذب الله هدایت نکي هغه چاته چاغه دروغجن کفارون ناشکرا ولو اراد الله لو اراد الله ايتخذ ولن زجروا مشریکین شده اللح <سؤال> تا دا ولد نسبت که چاوه وزير علی السلامی پا زیوالی نیوله ده چاوه ملائکی لونه ده ویلو اراد اللہ <سؤال> وعنیت تخذ والدن <سؤال> تا اللہ اراده کلوه دا نیوله دا اولاده اللہ صفانو قره کلوه بے وی من مای اخلوقو دهاغینا چه اللہ کا مخلوق پیدا کل ده مای شاو سجد اللہ خواه سبحانه پاک دی اللہ رب و لیزت هو الله الواحد القحار دا الله دیو وزور ورن لهکهسم یړدهبللا کو الله پیدا کړي د اسممانونه اوزم کې د پاار دخکاره کولو د یک ویر لله دادللی لکلی چې کرکي پیس با ته توهید باندې یک ویر للا الله رانغااړی شپ رن نهارې پهرضبان مې په یک وروه اوړه رانغااړی ر الللیلی پهشبه په خه شم او کار ګورې د نور اسلوق مې كلون يجري لجل دا ټول روان دي باغ نیټه مقرره الله خبردار هو العزيز الغفار دا الله د زوره اورا بخن کې دلیل عقلی په دې ذکر کې چې اختیارات ټول الله دي دا ټول نظام د الله د قدرت نه نه روان دي خلقا قم من نفس واحده پیډا کړی یی تاسو مین نفس واحد تیندایو یو نفسنا ثم جعل منها زوجها پیډا کړی وا د دنو بيبدد او انزل لكم من الانام او پیډا کړی دې تاسو د پاره د سارونه ثمانيه تزواجن اتقسمنا يخلقكم في بطون اماتكم اتقسمنا کم دي سوره انام کی تیر شوی ني يخلقكم في بطون اماتكم جوړی تاسو په خیټو د من دستاسو کې خلکن په یو پیدا سره من بعد د خلکن پس دبل پیدا ش نه لمبې نوطوانو بیا نا نو بیا وخواهیز لما انسان لاسه پهوتیاروکې او پهدرو پردو کې ظکوم الله او ربدو کوم داواې فتون والله الله ستا سرب دی د هوملکو د اللهله راد ش بعد شید د د کې الله د لا الله الله استلا ایک د بندګای مگر د کېواله دی فانا تصرفونا نو کم طرف داړو لیکيږي تاسو د توحید د الله نه ان تک فرو کچره تاسو کوفر کو دا جذر د کافر تا او ذکر د دو فریقینو ذکر د فریقینو یو ډله د کافرو بل ډله د مؤمنانو ان تک فرو کچره تاسو کوفر کو ف ان الله غنیون الله د بیااجان کوم ستااسونه ولا یارضالې بعد کفره نهخواښ الله خپلو بندگانو بپار کوفره په ام تشرو که تاسو شکر دا کو یازله کوم نخواښی به الله دا ستاسو دپاره دا الله خوښي ولا ته ضررووازیرتتون زره وخرى بوج بنو نو چتهی او بوج چېتهونکې بوج د بل چا س ال عرب بیا ستا رب ته ستاسوه په کدللی په ب وکم بما کو کوم ابر بگیتا سو باغی جتا ساملون اکول انہو علیمون بی ذاتی صدور یکنن الله اللہ دے پویا پا خبرو دسینو فا ازام اصل انسان زرون اردت مشرک بامی او بلڈلد د فا ازام اصل انسان زرون کل چورس انسان تا تکلیف دعا رب بہو منی بنی لیهی دے راب لیخ بل رب خدا سحال کی چروجوکا انکی دی الله تا ثم اذا خول <سؤال> له نعما بها هرکل چور کدلر الله مې مهرباني منه دخبل طرفنا نسی انه د هیر ک ما کان یدو الیه اغه تکلیف تدبره بله ارتا الله من قبل مخد دینه وجعل لله اندادا او وګردي الله د پاره ګن شریکان غرض او مقصد یې صحیح ليزلان سبيله دې پاره چې خلق گمراه کدل اراد الله نه نو قلت تو توایا تمتع بکفرک فائدہ اخلاط خپل کفر لگا انکم من اصحاب النار سید دودو ځانونه دا کافر صفته تکلیف کی الله تاسو گئ چې تکلیف دلری شي م بیا د نهمت د دې نعمت نسبت بل تکای نو الله اذا کافر و دوزخی به وین د مړه د مؤمنانو دی اندامه سدين امن هو قانتن ایا هاوسو کی حَرَّلِلی په وختونو د شپږین سائدن وقایمن صدق اونګه ولاره کونګې یحزرل الاخرته یریګی داخرتنا ویرجو رحمت ربہی او امید ساتې د مهربانۍ د خپل رب نو کمن لا یفالو کذالک آیه دې پشان د هغه چا د چېغه کیدا صفات نې مداس نه دوی نو قل توایا حاصلی دا د چې دې پوئګې چې د عبادت لاې ک الله او په عبادت کې می فایده دا نو قل توایا حلی استو الذین یعلمون آيا برابر دی هغه خلک چې هغه پویږي والذین لا یعلمون هغه چې نه پویږي نو پوی او نه پوی کا له چې نه دی برابر نو کافر نه دی مومن مسلمان دے دی پوی دی اوس به پوی کې فرق دی چې مومن مسلمان نو ګوره دی پوی یی الله بپیږي ایمانیات بپیږي نو علاوه دی مؤمنی سابې چې پیږي نه نو دی ایمان پر سر اورل دی نو دې پوېږي خو بیا به بوېږي کې फरक دی څو څوک بوېږي نو د لایل وطن دي مالو څوک بوېږي د لایل متمالونی نو بیا وای کیم फरक دی عقیده دان او عمل له نو چاته ټول قران یاد دی چاته حدیث یاد دی چاته صرف د خپل ایمان د صحیح کولو خبرې پکې یاد دي با رحال فرق پګشته الله دې پوېږي او نه پوېږي نو داړه کله برابر دي انما یتذکر اولل الباب لیکن الناس یتکب لیلک الخامدان کل ای آباد الذهین <اللزين> آمنوا اتقو ربکم دامک کی صفت ذکر گو اصفر عیز ذکر کی دمومنانو قل <کل> توایا یا <يا> آباد ال permettین <آمنو> او زمانہ غبندگانو چی ایمانم روڑ دی اتقو ربکم <يارے گئے دخبل ربنا> <کل آمنو تقو ربكوم> او د خپل گئی یا کل یا ای آباد ال fundament امنوا عتقو ربکم او اعازمع اخبندگانو چی ایمانم روڑ دی او یا ری گئی لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا بَارَزَهَا خَلْقُ جِنِّي كُدَا یہہ دۍ دنیا پدی دنیا ک ہسنۃن دۍ بارہ د خسادت لا چاګه جنت دی اخرت ک او دنیا کی خجو او قبر کی حفاظت د عذاب قبر نا فارض اللہ وصیت او اسما کدا اللہ لفرخا کہ یوز کی د سوګنی کمل تنبری دینو بل دت لرش انما یوفى الصابرون اجرہم یقینا اللہ پورا ور کوي صبر کو انکو لا ثواب د دای بغیر حساب به دا داوس دلیل وحی ذکر کړي پیغمبر علی صلاتو وسلم دا حکم د الله قل دوایا انی عمر ما ته حکم کړي شه دې ان ابد الله چې زبندګي حکم د الله مخلص الله الدین ودا سهال کې چې خالص کونکي انکه مبه الله تخبل دین او بلنا و عمر تو ما ته حکم کړي شه دې لئن اقونا ولالمسلمین چې شمز اول دغلیه هدون کن الله تا قلت اوایا ان یحافظ یریگم ان اسیت ربی کزنا فرمانی وکم نخبل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب در ذلیلنا قل لله اعبود اوایا چې زبندگی کومه د الله قلت اوایا الله اعبود د الله بندگی کوم ز مفعول مقدم کړه له په فعل بانی دوجد تخصیصنا که خاص د الله بندگی کوم او مخلصا له ديني ودا سهال کی چې خالص که انکه انبه الله تخبل بنا اخبل عبادت دا ډیر تاکید د پاره سر بل جمله فعبدو ما شیطم متصو بندگی کوي د چاچ مخه ای چا من دونې سوا د الله نه نه امر د پاره د زجر دا مطلب نه دی چې غنی بس جهادت ته چې چا, چا کوي نو کوا نه نه الله عزا دیتوایا دا ما ته حکم دی چې د الله عبادت کوو نه زخود الله کوم ساسو خوغه کې چې چا, چا کوي وقل دوه ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم یقیناً تاوانی دیه خلک چې نقصان کې واتل ځانون خپل او اهلی مخبل اهل عیال یوم القیامت پرزک قامت یعنی دنیا کې تاوانی نه دي سو دنیا کې چې تاوانی نو آخرت اخرت کې نه تاوانی کیږي مطلب دا د دنیا کې د تاوانیو او دنیا کې خلکو ته تاوان نښته راکېده ولی لکه د دې زمانې د مریدانو او پیرانو خلک ولا په لکونو روپۍ ورګي 5 زار ګاډي پښېست کپړي څک سرنګه ارڅ خورا کېډل د ته تاوان دلته نه معلومي الله څخه وایي یومل قیامت به ځان تاوان کېلې خدا تاوان بیا آخرت کې ښکار کوي علا خبردار سالق هو الخسران المبين دا د تاوان ښکارا دنیا کې کې دې تاوانې شو تاوان ښکارا شو او هغه خلکو ته پته ولګي چې کم دغه وخت کیو کنه او قیامت کې هو به تمام انسانیت ولادي ټول پیران او ټول انسانان به ولادي د هغه رازیاګه تاوان ډیر ښه راځه تاوان می لهون دایده پارا من فوقهم د دینه پورتا زلاله من النار سوري بيد اوره ومن تحتهم زلال اولان د دینه بی سوري د اوره مراد د سورونه طبقات ني پشان د غټو وریاځو چې د قربت نه دسته تاوشوین الله د من طوله په نارایي ذالک با جهنم يخوف الله به عباده یری په دیبان الله خپل بندگان مطلب سري دفدوا حمد تعفیر خواص ابن منن د دې دوزه دوره تذکیره ته ساجه ته الله یې ز په دې خپل بندگان یې دا یاره ده کله انسان کې لالچ وین او کله پک یې یاره موجوده نو دا زکات وړه خبره قران ذکر کوي یا عباده زمانه بندگانو فتقوریو یېږي زمانہ حالت د مومن ذکر کوي الله ولذین تنبو الطاغوتا هغه کسان چې ځان بچی د شیطان نه یا بدوه د بعدت کولو داغه په اابو إلى الله او د را ګې دله ته له هممل بوشه نود دپاره د زیېره په بهشره بعد نوزیره ورک بندگانو زماله الله سااکم بندگان الله ځینونل کوله هغه بندگان چ غږېدي نه د قته پهیتته به اخه په بیا تاداریی کې د واخسته خبرې ددي ځکه چې د کوورن ټولې مانا دا د چې زما هغهه بندې ګان له زییرې اوری او بیا پعمل کوي برته شوی دل نهدي چې په یو واړې ده پهبل دیو استنا بیا پعملو دی او یا مطلب داې هسته القولا کوله غږ بد وناته به داخله که نه دی خبره اوري خو بیا بایدیت ته بیاونه اخسانه تا بهداری کوي دغه د باطله غواوره فطبد طولږي چې رښتیا دنیا کې باطل شته وکنا هو غوړې معنی به نه معنی به د قران دا ولي غواړه اوړه کته شپاتل اورنه کومره به لکه د نن زماني مسلمانان تش شپاتل اورنه قران نور نه د تبدا حق سبته لګېږي بیا ورته د حق خبرو کینه دی و دا پکې لا کوم خبره ده ایما خو نه دا ورې دي تباید چې د ټول عمر صاحب ابو بکر د د ما خو نه دا اووریدلی ځان نه داس یو پاکس برک جوړي و ما چې د شپړهسکله تعلیم کړی دی نه تا شپه سواللوو کې د شاوجب به زګړې د نور د ز کوي قرآن ته نې راغلی د پیغمبر د عادي سوخواله نې راغلی اللهرببولې زت پو دواړه ووره نه پته به د ت لګې د او د دو دواړه ته به وګوره پته به د ط بیا و په متباې پو مونږ ټول په د یو طرف جوتی وي. بس خوشی کم طرف تر علا چا مخدر پاقا طرف روانیو قرآن دا غاق سوگنک دینو اللہوی اغا بندگان دا زیری قابلنی چو قرآن اوریو بیاد قرآن پسی روانی رواني اولائک اللذین حداهم اللہ دا اغا کسان دی چا اللہ تا ادایت کرده دی و اولائک هم اولو الالباب او دا اغا کسان دا اکل خاندان دی اف من حکاله کلمت العذابی دی زینا دی خدی دو ویتونو سزا زی... د بدله ذکر کئ مه کې د دوړو فریقینو عملونه ذکر کړه اوس د دې دوړو فریقینو جزا ذکر کئ چې کله د دوړو عملونه مختلف دي نه صدا ایمزان لدا بدله ایمزان لدا فمن آیا هغه